Rugăciunea a 26-a pentru taina și mucenicia inimii. Doamne, Tată, ceresc ca toate făcătorile, te iubim, te slăbim și îți mulțumim. Fiindcă ai făcut pe sfinții mucenici din Rusia și Ucraina, mlădițe ale viei tale: Alexandru, Alexie, Antonie, Boris, Constantin, Dimitrie, Elisabeta, Evstratie, Gleb, Cucșa, Ioan, Ioan, Ioan, Ioan, Ioan, Isidor, Juvenal Mitrofan, Nicolae al ii Alexandra, Pahomie, Pavel, Rusul, Petru, Stefan, Teodor, Teodor Neamțul, Vasile, care împreună cu cei din Franța și din Galia, Alexandru, Atal, Blandina, Eleftherie, Epi. Podie, Ierasim, Ghi, Matar, Melasip, Mesip, Patroclu, Pevsip, Pan Ponticus, prepeghima Sanctus, Simforian, Simforian, Turvon, Victor, precum și pe Sfinții mucenici din Europa Alban, Donat, Gelt Evlalia, Fercol, Ioan, Ludmila, Oswald, Polion, Roman, Roman, Tarantea, Sava, Stefan, Teodor, Alexandru, Alexandru, Alexandru, Alexandru, Alexandru, Alfias, Aumian, Ana, Antonina, Ares, Asclan Atanasia, Autonom Calancios Centirion Cipril Elefterie Elena Eusebiu Evgenie Grigorie Iacob Ignatie Styronitul Ioan Soldatul Melchie Legionarul, Mosho Nicolae Nicolae Orest Patricie Rotoleon Stratilatul, Rodopian, Roman, Ștefan Stratilat, Vasile, Varvar Soldatul, Terentie, Goraz. Te rugăm, dăruiește-le de, de a aduce roadă bogată din neamul lor și ascultă rugăciunile lor pentru noi.